En aquesta edició de Calaix de Sastre us oferim la transcripció de l'entrevista a l'activista palestina Budur Hassan, publicada a la web de La Directa el dilluns 17 de maig. Davant el darrer atac de l'estat sionista contra la població palestina, que ha causat la mort a més de 200 persones, la majoria civils, des de Ràdio Pinsania volem donar veu a una de les moltes manifestants que estan sortint al carrer per mostrar el seu rebuig a l'ocupació israeliana. Nascuda a Nazaret, Budur Hassan es va traslladar a Jerusalem per estudiar Dret Internacional a la Universitat Hebrea. Des de llavors participa en diferents moviments socials relacionats amb la lluita palestina i forma part del moviment feminista Talat. Durant l'entrevista, l'activista mostra ganes d'explicar al món què està passant a Palestina. Quan parla dels sentiments que li provoca el moment que viu, no dubta en anomenar la por i la tristesa, però també l'alegria, la inspiració i l'esperança de veure el coratge de la gent i la seva certesa de trobar-se en un moment de canvi. Palestina es troba des de fa en el que ella considera un moment històric, amb milers de persones protestant al carrer contra la colonització sionista. Mentrestant, l'exèrcit i la policia de l'Estat d'Israel utilitzen l'extrema dreta per rebentar les manifestacions. Més enllà de l'enfrontament militar entre Hamas i el govern israelià, l'activista palestina destaca la lluita popular i de base que s'organitza als carrers per combatre l'opressió. Què està passant a Palestina en els últims dies? Potser l'element diferenciador d'això que està passant avui és que, més enllà del bombardeig sobre Gaza, Ara tenim fronts al llarg de tot el territori de la Palestina històrica. Tot va començar amb mobilitzacions populars dels joves, uns joves que fins ara se'ls consideraven no polititzats i allunyats de la lluita palestina, i que, amb les seves protestes, van aconseguir aturar la instal·lació de barreres a la porta de Damasc durant els primers dies del Ramadà. Això els va demostrar que les seves pedres eren capaces d'enfrontar-se a les forces repressives. Aquest triomf popular va animar la resistència contra el desallotjament de 18 famílies al barri de d'Aseig-Gerraà de Jerusalem. I ara es veien capacitades per derrocar la tecnologia militar israeliana amb la seva veu. Les famílies d'aquest barri, que avui dia es troba sota setge policial, són, en la seva majoria, refugiades d'altres racons de Palestina després de la Nakba, i que ara senten que poden tornar a ser expulsades. Des d'aquest barri, la lluita s'estès a totes les ciutats de Palestina, ...incloent els territoris ocupats l'any 1948. Joves i activistes s'han unit a les protestes de les habitants d'aquest barri de Jerusalem... ...per combatre les forces d'ocupació. Dilluns passat, les mobilitzacions palestines van coincidir amb la commemoració... ...de l'anecció il·legal de Jerusalem Est i del que els sionistes anomenen... ...Dia de la Unificació, en què milers de jueus d'ultradreta... ...acostumen a recórrer els carrers de la ciutat vella. La coincidència als carrers dels dos moviments va ser l'excusa esgrimida per la policia per atacar l'interior de la mesquita de l'Axe amb gasos lacrimògens i bales de goma mentre els fidels hi resaven. Què diferencia aquest moment d'ara d'altres anteriors? A diferència de passades guerres, on acostumem a trobar els motius en l'assassinat de dirigents de Hamas, aquest cop, la mateixa organització ha afirmat que ha iniciat l'enviament de míssils com a acte de solidaritat amb la lluita de les veïnes de Sheikh Jarrah per dissuadir Israel de seguir les seves tàctiques. A més, és important assenyalar els forts enfrontaments a les ciutats on conviuen jueus i àrabs. Els escenaris, a partir d'ara, són difícils de preveure, però cal diferenciar la guerra militar entre la resistència a Gaza contra un dels exèrcits més poderosos del món i lluita popular a Jerusalem i a la resta de Palestina contra la policia i l'extrema dreta. L'elit palestina i l'autoritat palestina de Ramala volen controlar un moviment que no esperaven i contenir unes manifestacions en què molts dels participants no són activistes polititzats, sinó que el seu motiu per protestar és el seu anuig amb la realitat que viuen. El que durant anys ha estat una espècie de culpa moral per no poder fer res per enfrontar l'ocupació s'ha convertit en la certesa de ser participants actius de la nostra situació. Cal destacar que es tracta d'un moviment que no està sent liderat pels polítics tradicionals i que ha aconseguit identificar la lluita a tots els palestins, des dels residents a de ciutats israelianes fins als de Jerusalem o Cisjordània. És molt important construir sobre aquesta unió de moviments i crear aliances entre tots els palestins. Hi haurà un abans i un després del moment actual, i haurem de parlar d'un moviment palestí que ha trencat les barreres del colonialisme i ha construït quelcom revolucionari que ha enfortit la consciència nacional i política de la gent per canviar la narrativa sobre Palestina. Poder continuar quan això acabi és el repte més important que tenim. Durant els últims dies hem vist atacs indiscriminats de l'ultradreta contra població àrab. Actualment la població està més polaritzada Sens dubte, la polarització entre la població jueva i àrab no és d'ara, sinó que existeix des de la mateixa creació d'Israel. Els palestins que es van mantenir a les seves terres han sofert des de llavors la discriminació estatal en tots els aspectes de la seva vida i, tot i ser oficialment ciutadans israelians, no gaudeixen dels drets que tenen els jueus. Tot i que Israel es defineix a si mateix com un estat jueu i democràtic, ja ha demostrat que l'element jueu és i serà més important que el seu caràcter democràtic, i que aquest no inclou en cap cas els palestins. Aquests veuen negats contínuament el seu accés a la terra o els permisos per construir cases. La situació encara és més complicada a les poblacions on conviuen palestins i jueus. Durant les últimes dècades han arribat colons provenents de Cisjordània a ciutats com Lot o Jafa, on han creat grups d'extremistes religiosos que pretenen retornar el poble israelià a la Judea original i erradicar la població àrab d'aquestes localitats. A la mateixa ciutat de Lot, aquests grups han construït amb diners estatals escoles religioses i han incitat la població en contra de la població palestina. Aquesta ciutat, a més, va rebre un gran nombre de colons procedents de la regió d'Aguix-Katif després de la retirada israeliana de Gaza, i aquests es van unir en grups especialment radicals. Les protestes palestines dels últims dies van ser ràpidament contestades al carrer pels grups sionistes d'ultradreta. Aquests grups, que tenen vincles amb la policia i amb el govern israelià, tenen com un dels seus principals objectius destruir qualsevol relació entre jueus i àrabs i des de l'abril recorren els carrers amb proclames com Mahoma Mort. El que veiem actualment és una confrontació directa entre els joves palestins i aquests grups d'ultradreta que compten amb el suport de la policia. Es tracta doncs, d'una explosió que reflecteix dècades d'exclusió i violència institucionalitzada. Probablement en podrem debatre les tàctiques utilitzades, però quan un poble colonitzat i deshumanitzat veu totalment silenciada la seva veu, la lluita contra els símbols de la seva opressió és la seva única opció. L'origen més recent de l'actual conflicte el podem trobar en l'enfortiment d'aquests grups d'ultradreta i en la seva intenció de netejar ètnicament les ciutats mixtes d'Israel. Com encaixen els moviments de dones dins la lluita palestina? El moviment actual es tracta tant d'una lluita contra el colonialisme com també contra el patriarcat. Si visualitzes les fotografies de les manifestacions, veuràs desenes de dones que hi participen i que s'enfronten cara a cara i sense por a la policia. Això no és sorprenent, sinó que sempre ha estat present en la lluita palestina. Els últims anys, la lluita feminista ha abandonat les oficines de les ONG i d'altres organitzacions elitistes i s'ha traslladat al carrer amb la gent. Fa es va crear el moviment feminista conegut com a Talat, que té com a lema no hi ha alliberament nacional sense l'alliberament de la dona. Això no és només un eslògan, sinó que és una realitat que vivim a la nostra pell quan la policia israeliana abusa de les dones palestines. L'aliança implícita entre la colonització i el patriarcat ens situa enfrontades a les dues cares del sistema, tant a les nostres cases com en els espais públics. Les dones formen part de l'actual alçament popular com a organitzadores, com a manifestants, com a representants de les famílies o exercint com advocades de les més oprimides de forma voluntària. És a dir, les dones no només participen del moviment, sinó que el lideren. Quin paper juga la comunitat internacional en l'ocupació israeliana i en el moviment d'alliberament palestí? Com a palestina, mai ha esperat el suport dels Estats, i no només dels europeus o dels Estats Units, sinó també dels governs de l'Orient Mitjà, que en molts casos són dictadures que també oprimeixen la seva població. No vull demanar l'ajuda de països que participen del colonialisme i que sempre han defensat militarment i moralment l'estat d'Israel, sinó que el que espero és l'ajuda dels pobles i la seva gent. Veiem fotografies de manifestacions multitudinàries arreu del món i la solidaritat de moviments com Black Lives Matter o dels pobles indígenes de l'Amèrica Llatina. Hem rebut mostres de suport, fins i tot des de Colòmbia, tot i la situació actual i les matances que s'hi produint. La lluita palestina forma part de les lluites del món colonitzat contra les diferents formes que pren el sistema capitalista, materialista, extractivista i patriarcal. Per això, el més important és aconseguir el suport de la gent, que ara sí que sap que la nostra és una lluita justa. No es tracta d'un enfrontament contra els jueus, sinó contra un sistema sionista supremacista que pretén la neteja ètnica del poble palestí i que rep milions de dòlars dels Estats Units. La gent ha de pressionar els seus governs perquè jutgin i que estiguin Israel i el Comminin a posar fi al sistema d'ocupació. Els governs europeus no fan més que condemnar les accions israelianes, però això no significa res si la societat civil no els exigeix anar més enllà. La gent ha de saber que els sistemes d'intel·ligència i vigilància utilitzats pels estats d'Amèrica Llatina contra els pobles indígenes són subministrats per Israel, que ha recolzat, des de la seva creació, la militarització del continent americà. Per això, crec que la nostra lluita no és només una lluita palestina, sinó que es tracta d'una lluita internacional de tots els pobles que anelen llibertat i dignitat. Instruments com el BDS, boicot, desinversions i sancions, són un element molt important per combatre una lluita asimètrica d'un poble indígena palestí contra un estat fortament militaritzat. I fins aquí, Calaix de Sastre. Des de Ràdio Pinsania, tot el nostre suport al poble palestí. Visca Palestina lliure. رمالا Nochas otic, mama tal dura me arenga fiti, I a marnidea dignado enaitare kin, posible alda visita al verer valles peste muro va terori, y Jerusalengo portandiende a ti, ta que el duco yuare, yala, yala, ella ramala, yala, yala ramala. te o jora in the ham. Yala yala Ramala, Yala yala Ramala, Yala yala Ramala, Yala yala Ramala, Yala yala yala Ramala, Palestina n'aix dada, Yala <totipos> yala Ramala, Esa nunta i zullida, Yala yala yala Ramala, Al pa'l cunt amai de la, Yala yala نمشوا في رمالة يلا نمشوا نزوروا في العائلة والاصحاب نمشوا في فلسطين فلسطين الحرة نمشوا في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا, يلا.